Velkommen til God Nyhets Podcast. Hei, kjære lytter. Steffen Borghorsen kunne dessverre ikke komme. Han kom seg rett og slett Han opp til vennesleida. Han har eh, Rust. Som filosofen i D12, Bizarre, sa det så fint. Det er forsovet italiensk for vei kro. «What is on your nasty mind?» Nasty mind, nasty mind, don't you want to get fucked from behind, from behind, from behind. Jeg sa derfor med mulighet for å ta innspilling alene, helt på egen hånd. Men som evangelie om Lukas, 10,25-37, fortell om den gode samaritanen, så kastet med i bilen og hentet Steffen, så la meg introdusere mannen som er burstet to ganger i året, Steffen Borghorsen. Hallo! Der var han. Pent altså. Ja, det var jo Det var snill sagt Det var du med lenge Ja Det var også Står til Jo, det står til Det, det gjør det Velkommen til dig også Mange takk Takk for at du hettet mig Istad Ja, det var jo til tross for at jeg selv hadde bilen på et sted i dag Rust på ramme, det kan, det kan ta tid Det kan skabe problemer, det Men det kan også gi muligheter Vi snakker ikke mer om det Vi snakker ikke mer om det Välkommen og tack. Jag kan ju också inte ge schema. Du har skrivit schema. Du har skrivit väldigt av den bilen i ja, stället vet det. Jag det var russebilen. en. Med å si det var en god bil. Risk med att säga det till dig At den bilen här hade fått ett ett et, vad man säga, si ett et, et en kap. Ja, ett En infektion. En infektion har fått. Och det eh regnar med skal gå grejt framöver. Det løser sig. Avilian au på peggen. på det. At du du skrädde du har kallat det det en en ryssbil kallade det. För ja, det russebil, ja, du, du valgte, på, nå, bokstav, det ser liksom ut som en du du valde på något som liknar lite på våre russen och det. Och vi lägger en boxlav och syns det är jättegøy. Vi sa att det är mindre om färgen och hurra. hurra. Nej, alltså russe rüst då har ja. rötterbrunt och alt det her. är för så. Det kan få så vidt ligge, men det är syns är lite festlig är det at du forsvarte ditt val av en, sånn, en bil som ligner på en røstbil, med at du fikk så god plass og, og vil du bare gjenta og de satt deg på verkstedet i forhold til den plassen? Bilen kan kjøre seg greit, men man må ikke laste den helt full der bak, for da, da kan det knekke. <laughs> og det synes jeg er veldig festlig for at ja. nå har du en om bil med masse eko <laughs> ja. og kun deg selv. Det er riktig. Ja. Episode 40 der altså. Jeg skal gå gjennom lista. Har vi, vi hadde listefri forrige utgåve. Nu är det till fullständigt ja, var jag helt förvirrad hele episoden. Nu ska vi gå igenom planen. Gör det. Välkommen och tack för sist. Oj, det en stryker. Var det. til, meg, eller til var lite kon. Det är punkt 1. Han han som hör på? dig. Välkommen till jo, det kan vi ta egentligen lite sån vi har jo gjort lite bakgrundsresearch då så vi vill önska välkommen till dramen. Ja. Ja, allvarvänner dramen. Jag tänker den här är ju så Spesielt til deg, Doffe. Ja, sånn. Ja, takk for sist. Hyggelig prat vi hadde på telefon <laughs> Ja. Sånn. Også til London. Hvem var det som hørte på London? Til det er en liten shout-out til Karina. Hei, ja. Du spurte vel sist spesifikt om det var Vi, vi fant ut at vi hadde en London. Ja. Du spurte om det var Er det deg Sa du ut navnet. Ja, kanskje sa ut navn. Var det Magnus? Jeg sa. Det kan godt være. Du spurte hei, er det deg? Han, de, han hørte ikke på. Det var ikke Magnus, nei. Det var ikke det, for jeg fikk nemlig og sa hei, det er meg som hører på Hello, Hello. Karina Hello Karina, for How you. are you doing tonight? Karina snakker jo norsk da yeah. Karina med K da, yeah. der er vi norsk mm -hmm. Hun har uh, tydelig snakket varmt om oss ja. Ellers har uh, ordet bare spredt seg på, på vanlig god gamle lags måte at det der er duket opp flere lyttere Det er opp til flere lyttere i, uh... ja, i London Hello London Hello London from us Can you hear me? Your boys Det er ikke helt Ja, yep. det er bra Dram, det, var, det var hyggelig. Drammen og London der altså. London. Vi, vi sprer oss som en ebola-epidemi. Og det er bra. Apropos... Nei, du skal vel videre? Du med, ja. Ja. Nå skal vi gå gjennom planen her nå. Vi skal ha pitt litt nyheter. Det vil si gode nyheter. Ja, det, det er jo det vi driver med. Ja. Noen av nyhetene, sier jeg, er Moment. en oppfølging av en lokal regional og nasjonal, nasjonal, internasjonal nyhet som vi hadde for någon måneder siden. Det er jo det, jeg synes når du får alt i et. Ja, dette er en kombinasjonsnyhet. Ja. Den, den tar vi nå. Den er ikke så omfattende. Vi skal nok kunne klare å få kjevla den ut til den ganske store bladet. <laughs> Men vi går videre til ett segment som jeg vil kalle for litt intressant. Litt interessant. en ting som jeg har funnet ut av siden sist, ja. eller blitt gjort oppmerksom på, ja. som er lite intressant. Litt intressant. Så skal vi snakke om eh, svindel og vas. Svindel og vas, ja, kan det kalles. Svindel og vas. Ja. Altså der, det skulle egentlig vært tema for hele sendingen, men så rundet vi det. Vi, eh, vi, vi omskjerte det litt grann, sånn at det skulle... Bitte, bitte syn. Ja. Sånn at vi kan, vi kan ha litt mer svindel og vas kanskje neste gang, eller gangen etter der. Moské. Moské, det er altså. Til slutt, fem overskrifter fra nyhetsbildet. Fem stykk som vi skal... Uh, Drådle litt rundt. Drådle litt rundt, ja, rett har vel aldri passet bedre enn der. <laughs> det har de ikke. Eh, du nevnte så vidt UK, eller GB som vi kaller det. Great Britain, ja. United Kingdom. Um, jeg har hatt i hele helgen, og med omøyen, faktisk. Uh, torsdag kveld var jeg og hentet min tremmening, og hans mor, og... Mm -hmm som er, de bo i London eller Buckingham eller? Inte bara, heter nej, jag heter för växles med det store bygget med rätt på klockan där. det ja. eh, de kom då torsdag ett med då. Kom ni? Och va torsdag ett med då, torsdag kväll, natten fredag, hela fredagen, natten lördag, hela lördan, hela söndagen och mandagen och gry fucking tidigt på torsdagen så kör jag lite bussen. Til bussen til England, ja. De to bussen, ja. Mm -hmm. Nei, de valgte da Jødebakka, og det fløy fra Torp, eller fra, først fra, fra Gatwick, er det kanskje det, mm -hmm. til Torp, og fløy da heim igjen fra Torp til Gatwick. Jeg har gjort noe av det samme. Ja. Det går Gatwick fungerer. Uh, jo, jeg tror, jeg tror faktisk jeg har gjort det samme. Jeg foretrekker å, å fly fra Kjevig, altså. Til Gatwick? Til hvor enn jeg skal. Ja, helt ærlig. Men i alle fall... Ja, du foretrekker å unngå Torp. Jeg foretrekker å unngå kjøret jeg kan fint være på torp. Hadde jeg kunnet teleportert meg til torp, så hadde det vært helt keit. Men det å kjøre til torp, det er for så videre helt keit å kjøre til torp. Du... Nå er jo alltid så greit. Ja, men da, det jeg, for dette gleder jeg meg til å skape på tur, sant? Ja. Så skal på guttetur også, så er det ødelig bil når det er god stemning. Ja, ja, ja. med penis og vifte litt, og har <laughs> det typisk guttetur. Sånn som du bryser å sånn. gjøre du sitter i sånn. denne bilen nå. <laughs> men da, da er du liksom så oppjaget. <laughs> ja. du kan kalle det. Du må det. jasse deg litt opp for du å vise. Du, må... <laughs> du det är det inte. Jag körde i alla fall till bussen klockan eh, bussen gick klockan 06:50 Fra den här bussterminalen här i Christiansand. Mhm. Mm det var förtrakt att inte ett mindre än ett kvart till i runda. Ja. Jag har mot jobbet, jag mot att sätta ny rekord i att stå upp. Det -nesten, faktisk, nesten. Rett før. Ja, du släppar och lägger där eller så lägger du Du pussert henne altså, så var det väl inte altså, det. Pussert henne och så pusserar jag henne och så står upp. Ja. Alltså gick jag med Men i alla fall jävlar altså, så lite mörkt på det för de som sagt när de kom på torsdag så visade sig att han trämman i mig, han är då og jeg skulle egentlig påstå før, han, før jeg traf han at jeg kjenner ingen andre som er vegetarianere. Det viste seg at har en kusine som jeg egentlig visste å vegetarianer. Så jeg kjenner to stykk. Mm -hmm. Jeg har jo aldrig prepared a meal uden kjødd, for å si det sånn. Så jeg ble litt sånn satt i beita. Så jeg tog de med på butikken og så sier «Nå holder jeg handelkova, og så legger de ikke de ting oppi som de ikke trenger for å overleve. Men skjønte dem noe av det norske butikksystemet? Det er ikke en sånn kulturkrasj. Nei, de, de skjønte det så. De, Vi brukte jævlig lang tid på butikken ja. I England så er det sånn nyrer Det er mye brukt, har jeg hørt Det, det er akkurat uh, hylla for nyrer fant jeg jo ikke For det har jeg jo aldri vært før. Men det, det, det som var greia var at når vi kom til kassa Så kom jo dette her på nok tusen Nok tusen, ja tusen. Og det var liksom for, uh, for torsdagen og fredagen liksom, uh, Vi kom hjem på dag alltså. Då fick jag dem de da, det fick jag lov att betala själv. så kom jag hem och så var jag här ju var fliden på jobb hela dagen och att det hämta dig och då hade gått ett helt helt ifrån i förben. fall så tänkte jag fuck it, mig en bajor och spise. Eh, <går> den fick jag lov att betala. Mhm. Mm så det hade varit oss med i ja, 2 timme och aldrig det kostade mig 2000 kr. Ja. Da tenkte jeg, dette blir dyrrelig, og det gjorde det jo ja. For det på fredagen så reiste vi, vi hadde en bytur Og var på galeien, rett og slett, på, på fylen Ja, på vi, er det noen spesielle eh, Salonger du vil nevne? Uh, ja En plass jeg gikk med før, som er det lenge siden jeg har vært Midnight <laughs> Slapp det, det er veldig god burger Er du veldig uh, god, på det de er dritgod er på, Alle er liksom gode burgere nå Ja, ja, ja Folk begynner å bli gode på burger, det gleder meg uh, Vi var på Patrick's, rett og slett Ja han en liten tur innom en liten tur innom Telefords, men endte... Telefords, faktisk. Telefords det er riktig med, med, med, med folk der. Det er fint. Det er kanskje en grunn til. I alle fall så endte vi opp med oss å side på Patrick's, eh, egentlig en hel aften på Patrick's, kjøpte pizza, fant en vegetarierne pizza med mm. stort sett... Hvordan plukket det, ikke maktere, plukka, det du ikke... Jeg, det, jeg vet ikke hva nøyen er på, på det her, men jeg, jeg fant en vegetarierne pizza, sånn i boo som står pizza. Vi fant uh, vår felles venn og nabo Magne, mm -hmm. uh, gikk til han og hadde narspill. Ja. Og så bestilte jeg plutselig tekst i hjem, plutselig satte de ja, ja, bra, bra kveld, men, men hjelp å trøste om penger der. Hele helgen, ja. Galblakk. Ja. Gal ja. Så dersom noen er villige til å betale få kroner for å ligge med en firma høy BMI, så kan de ringe Roger på... Ja, dere kan ringe Roger på 9308 9458. Det kan du ikke gjøre. Roger er for øvrig informert om at han muligens ved en, ved en glipp, eller kanskje en feil, har blitt nevnt ja, okay. Han vet eh, eller, det nå, altså. at hans telefonnummer har blitt nevnt på noen opptak her nå. Telefonnummer 9308-9458. Og at alle meldinger dit hen, som har blitt sendt, det har kommet dit ved en... Eh, altså, det har vært en feiltagelse, da. Og han... Eh, han synes hvis, det var så greit. Hvis alle kunne bare sendt han en liten melding om å si at, at det var ikke meningen... Å forstyrre. Å forstyrre, rett og slett. Kodord forstyrre, der altså. Til... 9308-9458 Hvis ja. nummeren hans har blitt nevnt Så er det altså en tabbe så det er, Bare send kjapp, kjapp melding Beklager for styrelsen ja, eller, eller noe, sånt. noe sånt i den gada der Men ja. skal vi bare gå til nyhetene Ja, du, det er du som er nye Det er du som er yes. De nye nyhetene Det har vært en Dette her har du sikkert mange, mange tanker rundt Hvis jeg sier Paradise Papers vad sier du da? Jeg trodde du skulle si Paradise Hotel jeg, Nei, Det skjønner jeg du jeg... trodde, for det er sikkert den du spiller på Hvis ikke det heter Paradise Hotel jeg, jeg leste noe om deg nå da, men jeg kan ikke ta det igjen i farta Aftenpoften har faktisk fått Aftenpo... Aftenpoften? Har fått uh, ja, Avgang Til en bunke med lekkede tror jeg, 14 millioner dokumenter fra et sånt et Advokatselskap ja. Og det viser seg da Nå må du bare holde fast i skjegg og nisse luer Og i buksesæler Og alt som holder alt annet fast de rikeste av de rike har noen triks Nei Som gjør at de forblir de rikeste av de rike Så lenge de kan Nei, skjort Kan du skjønne det? Nei, det Og de det bruker klart. advokater til dette Ja, ja Jeg har vist lært at hvis du skal kjøpe dig et privat fly Så er det ja. Isle of Man du skal bruke stort sett I Jeg kan man. ikke noe særlig, jeg er ikke helt... Uh, dritgod på privatfly anskaffelsesbusinessen. Ja, det tror du kunne altså. Men ja, jeg kan litt om det. Ja. <laughs> det at det går an å kjøpe, hva heter det der? Uh, Learjet, tror jeg er den type fly, som er veldig vanlig å bruke som privatfly. Ja, jeg, jeg, her blir blev jeg blank, kan mm -hmm. jeg jo slå i bordet med. Ja. Ja. Så, der, der er den på plass. Altså Paradise Papers er noe du kan kjøpe tilgang til for å vite hva som har skjedd rundt fra Aftenposten de tilbyr en nøye gjennomgang for kroner 1. Oi, det er jo rimelig. Det er rimelig. Det er, rimelig. Ja, det si. det er lite for dig og det kan bli litt for dem. Ja. Jeg tviler på at, at de tjener, jeg tror nok de går i minus på det likevel. Jeg tror Nei, ikke det er en million i, mennesker ja. som, som kommer til å betale en krone. Sier ikke det. Jeg lover mange, mange abonnement. Abonnementer, abonnenter, abonnenter Det finnes Hvor mange aktive gjentagelseskunder <laughs> Jeg lurer på hvor mange det er som har VG+. Ja, VG+. Er det er vår verste fiende ja, Det, <laughs> det motsatt Public Enemy Paradise Papers der også, det er noe nytt som har ja. skjedd siden sist ja. Og så var det da den lokale, nasjonale og internasjonale nyheten som vi har en oppfølgersak på nå ja, nå, nå, nå er han her Jeg trodde han hadde vært her for lengst, men nå er han här. Tomkrus på preikestolen. Det stämmer. Han hänger och dinglar där nu. Jag vet inte om jag jo... har fått svevan in igen nu, men han i uppföljning det var mördligt väder och tågasmäll alltså. Det kan du sköna det på västlandet där. Nej, det är märkligt. Jag tänker i riv så jag hör de regissörerna och göttar som som vaknar på det här såna jävla läxorna på på Instagram då, en miljard bilder. Bara fint väder, ikväll. Där det grejt. Og så våkner de opp på en jævla lafta hytte inn på Heia der Og så, nei, det er farme tog i dag Men jeg trodde de skulle gjøre det på sommeren Når det er litt oftere fint vær da Ikke på høsten i Norge nei, når det når det er, Eller togsesongen som vi de kaller det ja, det, er jo, uh, det er jo svært mye sånt uh, det bli, det begynner, du, sa, du sa for et par episoder siden her du sa brr sa du, ja. ja, det, det var brr Ikke så brr når vi de siste det, det går Nei, men det var jævlig glatt her enn da Jeg skal ja. fortelle deg om en ung fyre med navn <laughs> Mei som satt i et jævla hyl her inne. Men har du fått hentet dekkene dine fra dekthotellet på Ritz-Carlton? Jeg har jo fått ned nøkkelen til også, eller jeg må, jeg må modulere meg til at det kan være, dette kan være jugg hvis noen, noen statlige ansatte kommer og spørre meg, så, så er dette jugg, men jeg har fått ned nøkkelen til også for på vinterdekken i tide, det jeg har jeg jo aldri ta aldri det av, våren. Ja, ja, og så kjørte du jo med helårsdekk, helårsdekk. Ja, <laughs> kall deg helårsdekk. Ja, ja. Hadde, det var ikke piggdekk for all delt Det hadde, jo, det hadde ikke jeg ikke sett Men, uh, Nei, Jeg, jeg, jeg kan var... anbefale På det varmeste, groveste For alle som kjører 1998-modell Volvo S40 rød, Du Rød Uten jeg... antenne Hør da ja. Nå skal du la meg snakke Jeg skal prøve ja. For alle som kjører den Sånn type bil Hvis dere kjøper Nokia en hakka dekk Nokia en hakka pelletann 3 Tror det heter Piggfri vinterdekk du trenger ikke å bytte dekk på, på to år. Det bare å kjøre og kjøre og kjøre. Nei, men det er litt gratte. Det er siste vinteren der. <laughs> Akkurat sånn i, i januar-draget på, på sesong 3 der, litt da begynner det å, å bli litt uh, sleipt. Men frem til da, det er de stilleste dekkene du kan ha. Pig-fri ja. vinterdekk er så mjuk og gode. Ja, det, det er veldig som er hemmeligheten på pigfri fri vinterdekk, men, men uh, jeg skjønte at det der er en forskjell på heilersdekk og pig-fri ja, vinterdekk. den forskjellen er penger. Ja, for jeg fikk jo helt med meg at det var en forskjell. Så derfor tenkte jeg, ja, ja. Og jeg har jo hatt dekken på hotell. Ja. Men jeg skulle egentlig, jeg skulle egentlig kvitte meg med bilen Du satte jo på, du bytta jo, da var til, du snakket vel om dette her, var det ikke for deg en stund at du bytta fra vinterrekk til sommerdekk i, i, du skulle jo det i juli en gang. Nei, jeg hadde jo egentlig tenkt å skifte dekken i fellesferien. Ja. Men jeg, da reiste jeg på ferie. Jeg var på ferie da, så det var det. var jo på ferie i Så det var det jeg så det ble ikke det nå. Det ble Nei, så Tom Kruse han er jo tilbake der på prekstolen, eller han har kanskje ikke vært der før. Og jeg trodde han skulle er... være der i sommer, og ga jo da en, en tydelig advarsel til alle tyske boer til Ristland. Men nå er tyskerne reist. Nå er tyskerne reist, da dukker seontologene du... opp tydeligvis. Hvem er det som er nå i landet, og... Vanskelig å si... Kanskje med Sørlanding? Kanskje. Kan du ta en advarsel på Sørlanding? Nei, skal vi spare oss alle for? Gjør nå det. Nei, det, kan ikke... det kan jeg ikke gjøre, men Nei, det vi har stjort. altså dekt Tom Kruse-saken der nå. Jeg har jo en litt liten nyhetssak som jeg har løst å ta opp liten, sånn, ja, du, Jeg har spilt fotball med en som spiller fotball i Vindbjørn Jeg må høre, hva er mm. hans navn? Han er ikke helt sikker på hva heter det er. Han er øh, øh, utenlandsk tilsnitt Ok, øh, Pjoll? Nej en sånn litt mer Harald Harmir? Ja, kanskje um, jeg, øh, jeg Er du sikker på han har spilt? <laughs> han sa det at han fikk 15 000 kroner i måneden han i fjor for å spille fotball for Vindbjørn. Nå fikk han ja. ikke noe særlig mer penger før han rykket ned da. Ja, det er litt trist. Det er litt trist, men jeg trøstet han med å si at slapp av, det ordner seg aldri. <laughs> og nå kan dere jo vinne mange kamper. Det må vi bare fortsette. Det bør dere Det bør dere gjøre. Et hvert tab vil bli boet på, kan jeg bare si. Sten og Skjeje og Ko. Mm -hmm. Nyhetssagene her er rett og slett... Uh var Brandon Donald, har jo vært, uh, han har ju sagt så mycket om uh, han lille Rocketman som man kallar. Är det en enaste podcast i världen som går Nej, men det det har det har lätt den där Nej, den är den är så litet ta upp för att det är litet billig underhållning. Ja. Det är inte bushumor heller liksom. Nei, det är sån sån han, han säger att att av det det importerar kommer från andra land. Det är inte sån som han säger säger helt annat han där här. Men, men det som var greia da, var det, det han har gjort nå da, han har et slikt vært på ferie, eller ferie, han har gjort en sånn Asiaturne da, som de kaller det, mm -hmm. eh, som den råkestjerne han tror han er. Tips, Donald, ikke headbang, for da mister du det du har gjort på der. Eh, han reiste rett og slikt til Sør-Korea, har vært der, mm -hmm. holdt en eitrandestale der han tordna mot Nordkorea korea og... Hadde han tatt en god lekse da, for å ha det nordkoreanske nyhets verktal? Og, og talen inneholdt vet helt, men du har jo men, sett de der, der kjæringene på, på nordkoreansk NRK som, som forteller om de der store Hun er jo helt Hun er tydelig i språket da si sånn. selv, selv jeg skjønner nordkoreansk når hun snakker, Det er jo helt uh, åpenbart uh, Ja, men nei, jeg, jeg, jeg, ikke, jeg, jeg vet ikke om hun hadde framme nå det Men han tordna i alle fall Mord nordkorea Og uh, så reiste han til Kina etterpå Og det føler jeg litt som at hvis, hvis, La oss si at du hadde vært en uh, Kung fu Mhm mm ehm um, som så du har haft massor av uppenbart kanske vet. Låt säga si du hadde vært en en uh, street fighter, da. en tuffing, mm. liksom sån en tuffing. Kanske vært med i motorcykelklubb och varit lite varit tuff. Ja. Det vært et si, hadde vært litt tøff, ja. Si du varit lite tuff exempelvis. eksempelvis ja. Och så här en från sånn, en litet broketnabo har borte som, som en borto liksom plocklig på natten bara så jag och kacka sig med och och gör mig rädd och undrat. Undrat speciellt speciellt natta. Jag har tagit miste sömn och och så kommer du opp, og så, så stender du da, og så holder en tale til han og brøler på han, og, og skikkelig setter han på plaster. der. Og så tenker jeg, så bra. Mm -hmm. Og så reiser du igjen. <laughs> så stender jeg der igjen. Og sånn føler jeg at Sør-Korea er henne nå. Ja. Nå har de stått der og følt seg litt sånn, så det er med oss. Haha, Nord. Mm -hmm. Og så reiser han til Kina. Ja. Og så etter hvert så reiser han til andre siden av jorda. Ja, det er klart det nu at Nord-Korea hadde en sjanse nå til å sette en sniper på, på taket der, og så... Altså. Ja, dere ja, de, de var vel meg i vakt, tror jeg <laughs> <laughs> På mobil Det var det Men uh, det er altså litt, litt med lidenhed For, uh, for sørkoreaner der Som sier de er nå alene i Søyla Det jeg vet nå, er, de har lært litt om sørkorea I det siste ja. Idiotene der har jo, du trodde kanskje de var ganske glupe Men de har jo plassert hovedstaden sin Trygt og godt innenfor Artillerirekkevidde For, for nordkoreanske kanoner ja. Så de er rett ved grensa hadde jeg vært byplanlegger i, i sør, i, i sør så hadde jeg jo gått så langt sør jeg kunne. Jeg hadde gått helt ved kyststripa der nede. Helt, og, litt, litt ut i vannet, kanskje? Litt ut i vannet. <laughs> altså, Kristiansand er jo det er gjort sånn. Det, vi, vi, det er jo bare tatt en ja, spadetak med sand. De holdt jo lenge i, når Tyskland kom. Ja, det er forskjell på Tyskland, Norge og Sør-Korea, nord -Korea, Det kan vel ikke være sånn. No, det kan være de har plassert den strategisk der for at da har de en grund til å så flippe ut jeg vet du nå, jeg skal fortelle deg det venner, at sørkoreanene har vært mye dyktigere og byplanlegere det du hadde vært for det at hva tror du skjer hvis noe korea smelter i atom bomben er i i sørkorea der hva da, hva det? da ryger jo noe korea det? Visste lige så jävla närmare gräns. Oh, ja nej nej, det är inte så närmre. Du har rätt på att vi blir en värderta sekund. Det var ett jag prövade bara Det gick inte alls. Det ja. gick inte så bra. Nei. Men nu vi snackar om atombombe Ja. Så där det, er det jeg har jag lärt om för det, ja. det, det vill ja, vi se. ja, vi tar det vi får. För det in i lite intressant. Uh, ja, vi uh, på det. Upplägger ja. vårt då. Det är möjligt det blir en fast grej. Det möjligt det ikke blir det. Det men i hvert fall, ikke. i den forrige uken som var, så har jeg lært noe om adombomber som har vært planlagt og som har blitt detonert. Den kraftigste adombomben har jeg lært, den visste jeg vet litt om før, før, men jeg satt meg litt mer inn i det her nå, Tsar Bomba. Tsar Bomba. Har hørt om dette? Det hørtes russisk ut. Det er russisk. <laughs> den var planlagt til å være en atombomb eller en hydrogenbombe då. Det är sånt snobberi för själ du er säger skulle så säga hydrogenbomb men Ja. ja. Eh det... <laughs> ja. den skulle egentligen være på 100 megatonn. Jag tror det er något sånt som 100 100 eller gånger 100 ton med TNT. Det är inte så nöje. Men mye det är det i alla fall. Mye, det är massivt sånt tonn. Ja. 100 megatonn med TNT eller sprängkraft. Ja. Men så regnade lite på då så det blir lite mycket. Ja, det vil jeg tro. Så de dimensjonerte den ned til 50 megatonn og så blåste de den av i Sibir et sted. Ja. De slapp den fra et fly, ja. og så eksploderte den fra fire kilometer høyde, sånn røfløy. Og da, sa det Pang, min venn. Ja, nå eksploderte han i lufta? Ja, det måtte detonere den i lufta, faktisk. Åh? Oh, oh. mm, de hadde en sånn, en, et barometer som de stilte inn... Ja. Uh, som, som var lagt sånn at den skulle sprenge. Det var... var det etterdønningene den som kom i Bergen nå, just? I... <laughs> <laughs> ja, det er omtrent. Uh, effekten av den bomba da, hvis du stod 10 mil unna der hvor den eksploderte, ja. tredjegradsforbending. Å, helvete. <laughs> det er ganske heftig. <laughs> det er ganske mye. Ti <laughs> mil, det er jo farme halvveis hovden, eller hva? Ja. Hvis du hadde plassert et lite skur 90 mil unna... Så ble vinduene blåst ut. <laughs> oh, Jesus. <Ja>. Seis <coughs> Sorry. Seismologerne, de måtte... Det er for de, for de som ikke vet å seismologe, så det er de som måler... Uh... Seismik. Seism seismik. <laughs> har en enorm interesse for seismik, rett og slett. <laughs> De, må, de måler interessen for slags mikken rundt omkring. Åh, oh, det var kalle kastid. Takk for kostendaringen. Det er Sjekk her nå. Ja, men nei, de måler da sånn uh, skjelv da, jord, jord sjelv, rett og slett. Og jeg trodde det var sånn riktere <laughs> Ja, riktere er noen som måler det men, men sjelvet var var det 5,2 eller noe sånt noe på, på, på rikterskala Og det er jo ganske greit Men de kunde måle Den her sjokkbølgen Men det største i år sjelvet er på 7 og noe, er det ikke det? Nei, nei, nei, nei mye mer Åtte <trykker> <8. laughs> ja, ja, Mye mer enn det, men, 2000. 2000 Jeg tror ikke den går særlig høyere enn til 10 eller 12 Men nei. det er ikke sånn Fordi at de kunne måle den her sjokkbølgen fra eksplosjonsområdet, mm. på sin tredje runde rundt jorda. Det er jo faen Det er jo helt vild bombe, ikke sant? Til og med Russland må jo skjønte at her har vi faktisk gått litt for langt. Ja, og de tenkte sånn, ja vi gikk ned fra 100, ja. Ja, vi gjorde det, ja. Det var greit. Det jo... Og så, skal du høre her da, kommer det da en fyr på banen. En ungarsk sovjetflyktning som har reist til Amerika, ja. som da uh, offisielt heter Edvard Teller. Vet du hva, han klasker... Det er jo ungarskudd. Ja, det ble vel sikkert noen justeringer der. På, sikkert ikke noen ja. gulasjkokk han. Nei. Han var eh, kjernefysiker, eller en sånn teoretisk eh, matematiker. Hvis noe ting. er jo en kjernekar. Jeg. Ja, ja, det er ja. to ting på en gang der. Yes. Han, han, han sier som så. Okej, okay, russerne, stikker av gårde her nå, tror de med første premien på 50 megaton. Jeg har her, på tegnebrettet, en bombe som jag vill kalla för Sundayle. Ja. Och det Hans Autobot Bestfach? Ja, 10 gigaton. Skulle den vara? Säkert 100 megaton istället då. Den uh, russiske bomben? Ja. Var oprinnligen 100 megaton. Ja, så gikk ned, litt, ja. Gikk ned til halva parten. Lade ju ett et helvetes kalas så, ja, det ja. og så kommer Edward Teller. Ja, och regnar lite pådde som det sier, tenker på noen tall, og finner ut at det her sånn, hvis vi gjør sånn og sånn, tilsetter en liten tesje pepper og det her sånn, ja. så får vi da 10 gigaton med atombombe. Det er 200 ganger mer pang. Enn det der, ja. Da sa selv koboyene. <laughs> nei takk. Nei takk, detta Dette ble for meget. For det hadde, på, det hadde jo blitt hølt du hade ju blåst från planeten ur där bana tänker jag. De altså, det var mycket alltså, det är mycket. Det är mycket. Men det är gott att de har vet att de säger si nej. Det, det sa de när det, men de har ju alltså de har ju 10 gigaton tillsammans sigärt när när de börjar plusa upp alla raketerna de har. Jo jo. För alla men men de kunde lagt många av de här här det <laughs> wow. Lite intressant det ja, där alltså. Ja, du villig höga, jättegøy. Jag ja. hör om praktiskt. Och ting jeg har lært om. Gravide kan bli gravide. Nei, i helvete. Ja da. Da må jeg ta en telefon. <laughs> det de er som trodde at det var trygt. <laughs> Men hvordan skal jeg da? har du en mix? Eller har du tvillinge? Etter det jeg har skjønt da. Så, hvor var det? Jo, det, det så du på Reddit, tror jeg. En sånn Sån der fun facts for dagen, hvor... Det var någon som hade varit surrogatmamma. Ja, og så hade de haft särskilt väldigt på sidan. Ja, det, du kan läsa om det på det som är netgeo -bloggen. Det tror jag det står. Jag måste googla det lite grann det var lite lite intressant. Ja. men det var det var i alla fall ett tillfälle då det var en en en person, en kvinne, Ja. <laughs> Storsitt notär. som blir gravide, Hon skulle då eh hon blev konstigt befruktad. Ja. Blir också uh, gravid eller, eller ja, i tillägg. Ja, på den måten sånn ja, ja. då så att hon fick besked att hon hade tvillingar. Av doktor och så visade det sig att det var ett ett kinesbarn och ett litet lyserbarn. Men ändru då opp med oss och ja, du er några veckor i 7:e och 5:e måne og så fördrar ja, sånn, inne och så måste sånn, du gå måste du stiga ur oss måste du gå två månader så pappa då rent liksom. Det är så här som gick som det var bara någon få uker i följd så allt kom liksom du kom bara igång liksom samtidigt ja. Jag la ju typ bara han där inne och så, så när stiker du ja. Du har källskablat in i någon måne och så ett helvetes kaos den där dagen där och så ren där ju olika ting och tång som du ja. tränger på att ha där inne ja. och så nej jag vet inte. Det var ju antaget. Nej, så så så där du sånn, så, ha en en ungen då? vill ha en sin som sendt, ja, den ser ju. Sent att gå det där. För det där var det alltså hon hade fått för att var 5000 altså, dollar noe, For för att i laga ett kinesiskt barn. Och så lagade de två barn och fick 5000 dollar i bonus men sen tänkte nej, vi vill ha min tillbaka. Ja, det de fick jag. Ja, och ja, mot tog ju betalt tillbaka då. Jag tror mot tog betalt tillbaka det vi fick extra. Ja. ja, ja. Men, men det er också alltså Heter det på norsk? Super fatalism eller? Ja. Jag trodde det var det eller. Ja, men det är det du har en tvilling där ute som inte är en tvilling. Vem vet? <coughs> ja. Du nej, det var ja, jag ställer med bak dina valda intressanta ämnes. Ja. Absolut. Så så grejt. Ja. Det sista. Jag hoppas det går bra också. Jag Ja, det är det sista. Det där är kort. Svärt kort. Ja, ja. Svärt kort. Tallet 9. Har lärt att det är ett tulletall. Tallet är 9. på någon sån magiske magiska tal så det där är bara litet om talet 9, litet. Vi ska ta 9 gånger nån på var. Ja, 9, 18, 27, 36. 45, 54. Ja. 63. 72. 72 og, 81, og 90. Ja. Det är små litet litet med talet 9. Ja, jag kände jag kände en Det var att klara. <laughs> ja, det hade varit oh, Det hade varit. Det har gått svårt, pinligt hvis jag hade klarat det. 9 gången, alltså 9 2. Ja. 18. 1 pluss 8 er 9. Ja. 9 pluss 2 pluss 7 er 9. Aha. Og sånn fortsetter det. Sånn fortsetter, 4 ja. pluss 5 er 9. 6 ja. pluss 3 ja, er 9. Ja, ja, ja, ja. Alt er 9. Og det er noe. Ja, det er litt tøft. Ja, men du sa det var et juksetall? Ja, det er det de kaller det. Det, det var et magisk tall. Ja, det er et magisk juksetall. I så fall. Et, ja, et nulltall kaller noen det for. Nei, det det ikke, for det, det. <laughs> på, på en tastatur da, så er det for så vidt 0 etter 9 da. Ja, det er sant. De har skjønt det. For 9 0, det, det er det han også Han er som jeg hørte snakke om det, han sa at... at for det er 9, 0, nei, 9 på... Um, 9 på polsk er faktisk 9. 9 på polsk er 9. <laughs> nei, er nei, 9 på tysk er jo nein. Eller noin. Men også nein, som ligner litt på hverandre. Og nei, altså. Og så har du... Nein, ja. Og så har du på spansk, som er uh, ingenting. Det betyr det er en jente. Kroatisk er det da uh, devet. Ja, det betyr debet. Det, det betyr å gå i null. Ja. <laughs> Nei, det er mulig at ni er en jente på, på spansk, faktisk. Nå jeg litt, jeg skal jeg sjekke det. Jeg kan jo bare, bare telle til seks der. Ni på spansk. Jeg bare spurte telefonen min. Du spurte telefonen. Njet? Eller... Ja, jeg jeg tror, men det er ikke sånn Jeg tror ikke det var det, var jeg, det jeg, mente. Mente. jeg mente Ikke eller Nei. Null? Fann, den tar jo bare Google spansk Jeg skal gjøre det sånn Ni Dette, dette, dette skal jeg fikse N-I en oversatte bokstaven <laughs> Ni betyr eller Hvis ni på spansk Så sier du eller på norsk Jeg kan jo bare til seks, du ja. <laughs> On, do, tres Quatro Cinco Er det ses? Nueve Är det på spanska? Det, det betyder never. Det betyder Det betyder never. Neve. Ja. Uansett, det är lite du ikke sagt at det ikke betydde det du sa på spanska så hade jag köpt den här ja. och det var superintressant. Men ni ska ju bli arresterade på nei, nei, det det kanla vara det. Det så nöjd på. Sånn det var det den runden. Det var den runden. Er det min tur? Nu. Nei, jeg er spent. Nå er jeg spent, Tommy. Vi skal snakke litt om skams. Skams, ja, for det var det jeg, trodde, jeg, jeg trodde vi skulle prate om deg, da. Lurendreieri. Jeg tar litt mer vann. Stukker dere litt gjennom til det ja. der jeg sparte. Ah, vi var veldig tørste, da. Ja, jeg er tørst. <hå> Du tørst. Eh... Ikke si brukkjøp av voldsagen Karavelle, for det er... Eh... Da har jeg ikke noe. Nei. Beklager. <laughs> det var det jeg hadde. Nei, eh det var en gang, det er ikke helt overs, det var, det kan det ha vært på 1700-tallet muligens. Kanskje 18, kanskje 19. Så var det en fattig slakter som het Arthur Orton. En god god uttale, mm -hmm. Ja, takk. Som han burde vel i Australien kommer ven annons der var en sønn av en massemorder da, helt sikkert på 1700-tallet i Australia, Australia. ikke langt unna. Han var bosatt i Australia. Kanskje han var han var, han var slaktor. Menneskeslakter. Det sto det ikke noe om, men kan så være. Kommer vi en annonse der en rik mor, tilsynelaterens rik mor i hvert fall, hadde, ville betale ut veldig, veldig, veldig mye penger i du sør for å finne sønnen da. Mm -hmm. Sønnen heter han Sir Roger, et eller annet, det var vanskelig. Tish Born, t i h born Sir Roger, og du ferder ikke sør sånn. Bare for å være kul, cool, liksom. Så, eller, det er jo akkurat derfor å være det. Eh, så sønnen, Sir Roger Tishborn, eh, ville hun ha tilbake igjen. Problemet var bare at han hadde jo forsvunnet i et jævla skipsforlis eh, i sør eller på vei til Sør-Amerika. Ja, det, det går ikke, vet du. Det går ikke fint. Han, han er jo stendow, for... da. Han er jo borte vekk. Men hun, hun var nå i hvert fall villig til å betale en jævla slump med penger. ja. Jeg kunne jo tenkt meg, jeg finner jeg en lookalike her? Eller? Ja, men så tenkte han her, fattig slakter, slakter Arthur, at da, da gjenner jeg også å si at det hallo, mamma. Okay, hei. Hei. <laughs> ja, han, tok, han tok snøveien der da. Ja, ja. Han hadde jo ikke sett bilder av sønnen, eller visste ingenting om han, han Sir Roger, uh, what's over. Men han reiste nå, så, og prøvde seg på en, en spansk enda. Så sa, du, ta en Anastasia, rett og slett. Ja. Så han sa... «Hallo, mamma! Her er jeg!» og problemet var jo det at han, Sir Roger, mm -hmm. var jo da en, kanskje ikke veltrent, og kanskje heller ikke spinkel, men han var en normal fyr, kan jeg si på, på din størrelse, kanskje. Mm -hmm. Svært vakker. Svært, svært vakker. Altså, vakker. Slående vaklerne, Slående, beautiful. Oppsiktsvekkende. Rett og slett. Sånn som både menn og kvinner. Sensationell. Yes. Ja, da. Um, og han, han, han Roger her, han, han veide jo liksom... Nei, ikke Roger, han er jo slaktor, Arthur. Veide jo Graham's number. Slaktor, Arthur? Som er slaktor, Arthur. <laughs> han er <islandske>. han, var <laughs> han, var, han var enorm, liksom. Han var bare feit. Jeg setter et tegnt bilde av han, faktisk. Han var meget obese, rett og slett. Han, han var mm -hmm. skikkelig feit og kjasselig, og, og var tydelig slaktor i en grunn. Uh, og han, her Sir Roger, var da, han hadde vært oppe i Frankrike, så han snakket fransk Han var vel engelsk, men han snakket fransk mm -hmm. Slakter Arthur eh, Snakket kun kokken i engelsk mm -hmm. slett fra dybast London, til tross for han bodde i Australia. Så snakket han kokne i engelsk eh, Gikk til mora Og sa, her er eh, mamma Sønnen din, eh, kom hjem eh, Overlevde, skift for Lise Mange, mange, mange, mange nautiske miler ja. Så sa mora, alright Hyggelig å se det Og så levde han lykkelig, det gjør vi han Ja, kjøpte, kjøpte den, ja. Han, jo, hun kjøpte den, hun. Ja. Det var og når hun kjøpte den, så kjøpte hele slekta det, så det var høsterrørende, yes, han, han hadde langt på seg litt på en, en skippstort til, til Gokk, men det ble da, på en eller annen måte ble det, det dukket jo opp noen greier i en rettssager noen mange år siden, at han var ikke den riktige da, så det, det, det ble avslut til slutt og rest, i, i, i, i, i, i en god periode så levde han, velstående rett og slett. Men han tok turen da rett og slett fra Canberra til... Uh... Ja, om han man, om man paddler, eller om han ble brukt som bådskjøl, det vet jeg ikke, men, men i alle fall så så fikk han til da. Ja. Og det kan du jo en skam, føler jeg. Det, det er, ja, den er god. Du skal få lov å hive en terning på den hvis du vil, faktisk, for jeg Gamle synes det en god skam. Arthur, han får altså da terningkast 5, ja. Terningkast ja, 5, det fortjener han faktisk. Veldig bra. Skam um, nummer 2, som jeg har, etter Pokémon 2. Mm -hmm. På 70-tallet, eh heter du att det där Yorkshire ripper drabbarna, inte till Taile. Ge sig dinga, inte si den gången för jag har inte hört om, jag har hört om det ene som du ikke skulle si nå. Ja. Alltså, det är ju inte ta ta, det heter väl det mycket mycket ropar. Det är en ripper som er jävligt känt. Ja, ja. ja, ja. Och det men, en ripper då som inte är fullt så känt. Men men uh, Men litet känt? Yorkshire ja, Yorkshire ripper drabbarna är ska vara ganska känt, jag har hört om dem i förr. Har du hört om dem i förr? Ja, ja. Jag har inte hört om dem uh, i fall, det, på 70 1889 1888 og en halv tror det var 1889 Ok, nå, nå gjettet ja. vi undersøke det da? Ta en, sjek, du. en sjekk du Jack the Ripper Jack the Ripper Her har du litt om Jack the Ripper Jack the Ripper 1888 sa jeg Det bor med meg et år En, en inn, ukjent seriemorder mellom august og november 1888 Jeg tror jeg vet om det var Var mig? Det var du. <laughs> det er du det. <laughs> det du det. Nei, ja, tror tror det var, var visst nok en en uh, spanjol, tror jeg, som var på et skiv som bare var innom sånn i denne vann. Oh, ja. Kjempetaktikk. Det, det var jo triks. Visst nok så er det det Skottlandiard er oppe nå. Men det, det mm. nå er noe jeg veldig å kjøre her. Mm -hmm. Som sagt, på 70-tallet så skjedde det da, altså 70-80 80 år senere så skjedde det da Yorkshire og Ripper og uh, Det var jo en, en mor da som hadde drept uh, Egentlig, egentlig litt tilfeldig for å bipassere hans dame bare mm -hmm. Men en viss likhet var det jo For det. det var dame da Så han, han ble liksom litt sånn oh, the, the ripper ripped back liksom, og, og den Men hvorfor, altså, rip, liksom? hvorfor ripper? Ja, han, han kutta det jo, eller han rippa det jo med kniv Han si. rippa de ja, det i hjelp Det er jo ille da ja, Det er vondt, jævlig vondt å bli rippa Jeg har blitt rippa i hjelp Det har du faktisk, jeg har ja. ikke blitt rippa noen gang jo. En gang ble jeg rippa med Å snakke om knivstikk liksom Ja ja, har du, du beknivt dere? Nei, jeg har ikke blitt knivstikker. Men jeg har fått, en gang så fikk jeg en tegnestift i hånda. Åh, oh, det er vondt. Det var en vondt. Jeg trodde det var en fargestift, hvis <laughs> <Ja. tegnestift. laughs> jeg hadde vært tegnestift. Det har alltid feil av de Det var forskrekkende. Ja, det er, en vakk og da om min historien, når jeg jobbet som maler. <laughs> jeg trodde det var en spiger. Det var ikke rolig sånt. Ja, det har jeg, jeg. Altså gjort. Det har jeg gjort på ordentlig. Ja, ja det ja, jeg har jeg også gjort det. Jeg har tegnestiftet også gjort på ordentlig. Ja, ja. Drit vondt fordi at du tr det sitter jo fast, vet du Ja, ja, så, i så, så den, du tror jeg igjen ja. Ai, ai, ai. Ja, visste det vondt Inntil min ringer og sumt som sagt Yorkshire er på drabbene uh, Så hadde jeg da en mann hjemme mm -hmm. En drukkenbolt, kan du kalle den Drukkenbolt, kan du si altså, En god, Fulig. gamle alkoholiker Som ja. satt hjemme og var stort sett full Engelsk alkoholiker Typer engelsker, sånn, ja. sånn ordentlig alkoholiker Skikkelig, svær, <laughs> røde rød nese Se for deg, anslå på... på ja, også, på og, og så dreier det opp fra ennå litt det, så er det det. Han hadde hemmarketet seg, og så hadde lest om det her, eller så på fjernsyn vel, om det her drabbene. Så ringte han etter litt inn da, så sa han Hello there, hi, I'm your guy, liksom og, og sendte en hønger brev og, og masse ting og ærtet på seg politirett, for så sa han hva mordene Så mm -hmm. politiet trodde jo på det da. Ja, til tross da, for at, at han, han, jo, han her alkoholiker hadde jo glemt seg litt vekk og blandet litt med Jack the Ripper og Yorkshire Ripper-fyrene, så han skrev liksom at han hadde drept masse hore, og, men de her Yorkshire-damene som ble drept var jo ikke, det var ikke prosedurte, det var rett og slett bare tilfeldig forbipasserens. De hadde, det eneste felles ting de hadde, de var dame. Om de oppførte seg som hore, som, som de jævla hore liksom, det vet jeg ikke men uh, ga masse rare feildetaljer der, og masse sånne ting, men politiet beid såpass mye på at de... de det var ikke så nøye akkurat de der små detaljene, jeg tenker jeg. Nei, tydeligvis ikke. ikke. De, Kanskje de, de tenkte de, alle kvinner har en pris? Alle kvinner har hore. <laughs> <laughs> altså, det er en pris for det meste. Det er det, faktisk. Uh, I alle fall så endte det med at politiet rettet hele, og da snakket du 100% av søgelyset på denne herre mannen her. Mm -hmm. De hadde svaret, de måtte bare finne utredningen. Ja, og, og de fant DNA hele suppa. Og... De fant DNA også? Ja, de, de fant DNA til, på, eller, altså, ikke, ikke, På han? Nei, så, ikke på han. De fant han sitt DNA nei, det var, på han? det var det de ikke gjorde, men de hadde jo DNA ifra breven og sånn, ikke sant? Ja, det jeg tenkte var at de fant hans sitt DNA på han. Nej det er jo ikke så sykt, du det. Men de, de hadde han sitt DNA, det på en gang mitt, fra, ifra breven da. Hvordan kom det på han? Spytte han på brevet sitt? han ja, hadde vært tatt på det eller de fant et hård strål, eller de, han, ja. han var jo dritfull, han ikke også så, det de der brevet. Ja, det han, det, det. Det, vet, ja. Men i alle fall så, så, så, så ventet de som sagt hele etterforskningen mot han her mm -hmm. fulle fyren. Og han sa det jo hei, mokos, så jeg har lo og, og drakk enda mer. Ja. Og så det ble, de gikk faktisk såpass langt at politiet hadde inne den virkelige man altså de hadde inne til avhørt. Ja. Som en vis tenkt Men de lo den går Fordi at han hadde ikke den dialekten De hadde hørt på i telefonen <laughs> Og heller sikkert ikke skrifter Som de fant i brev De hadde, hadde ikke samme håndskrift heller Nei Nei, nei. Du har ikke, Sorry Mac Du kan kanskje ha Litt lite alibi for den og den kvelden Men Du mangler skar her ja, ja. Så om du sier hva som helst så. Men i alle fall så endte det med At de hadde jo De hadde det DNA til drapsmannen På De her damene da. ja. Men at ikke det matchet oppe med dreven Det var ikke så jævla nøye Nei Men, men i mange, mange år senere, år senere Så ble han her virkelig drapt Men da arrestert i forbindelse med et eller annet Bare noen små peller holdt på å si Knusbarglykt eller noe sånt mm -hmm. Og ble tatt inn Og så fant de De testet denne annen sitt Og så fant de, da, de matchen mellom damene Og det denne her Så viste det at det var faktisk rektig mordår Og han her i stakkars fylken Hadde jo prøvd å ringe inn og sagt Jeg bare kødde liksom Og, mm. og, og, og slapp av, Men de trodde han ikke Men han har han i Han er, er tjukk tror han er tjukk Jag tror jag dunkade var när jag at vet inte om det fick tag i han eller vad som det var. Og han drej bara och bölla ja. han. För han, han tok ikke en sån Thomas Kvik liksom, bara og... han skulle på sig lite och han nog drev han sa bara hem och drack koste och hade oh, time seg, er jo, han är ju en pick. En skicklig pick ju. Du naturligtvis så så fuckar du upp resursbruken då det var är så. Ja, men det är ju det är ju jeg er fulle, jeg gøy, og tenke, så tenker jeg, så er politiet bare sånn der, oi, her, vi har han, vi han, nå er det bare å slippe alle andre, vi har jo fattig, det er kun dette som gjelder men, øh, men, fikk, men de fikk aldri tak i det, han som sendte brevene, eller? Jeg tror, tror ikke de fikk tak i han, nei. Uh, nei. Ta det mig egentlig bør hva helst, men uh, jeg tror ikke de fikk det. Jeg tror det er alkoholike greiene. Ja. Er det riktig det? Vet du det ordentlig at han var... Øh, en drukken balt Ja, om du, er, om du synes det er feiler med å kalle han det, kan jeg si han var ofte full <laughs> <Han> var... <laughs> Nei, for jeg vet, jeg tenker sånn Det er kanskje noe, sånn, en ekstra karakteristikk Som noen slenger på etterkant Kanskje si han bare var en pikk, ja, en ja. Etter, Jeg tror han var bare full og skulle bare ha litt gøy egentlig Full og ensom Full og ensom du, uh... Så det var det. det var det Det var jo litt av et sånt sånn mellomområde uh... Ja da, jeg synes det Jeg synes det Uh, jeg sa i forrige episode, skulle komme tilbake til, eller for to-tre episoder, så hadde vi vi hadde terningkast på fotoboksvarsleren din. Mm -hmm. uh, som jeg fikk i gaver ja. pris på jeg talte pris på gavet. Det er sånn at jeg har jo da en eller annen grunn trod at denne den lukter fotoboksen på en måte. At, de, at han, han også skjønner at det der er en fotoboks. Men jeg har også skjønt at han har sin svaghed, for det at... Uh, jeg kjørte nemlig forbi et sted, jeg hadde en runde til å teste han dagen etter, jeg var litt senkt ut med den testen, så jeg var jo samme dame som skulle sending, så, ja. så var det testen testet han. Og fant fotobokset, og han peip. Mm -hmm. Men det, i ettertid, i ettertid så jeg har jeg slått av hele jævla faen hans maskinen, for han, han fiber jo, noe, der jeg er fullstendig klar over at det er fotobokset, så, så hyler han jo. Men i alle fall, så da, kom jeg kjøren til en dag der de hadde tatt vekk en fotoboks. Ja. Det de hadde fotoboks i Ja, riktig. Det er på et område mellom meg og det. Ja, ja, det er, det er så dærlig at den er borte. Åh, oh, så fint. det er, er slaket ned Ja, også og ja, også på grunn av tradisjon, rett og slett. Men i alle fall, det, så, det så om, den der jævla varsleren, den peiber ja. som bare juling, som aldri før peiber høyere enn han gjorde på vanlige eller andre fotobokser. Så det vil jo da si at han vil ha en svaghet som noen har sett opp en fotobox et sted som ikke den fotoboksvarsleren vet om. Blir den oppdatert fortløpende, kan du svare med på det? Det kan jeg ikke høre på, Nei, det men det ikke står ikke på, på Borgsen. Den ligger faktisk bak meg i søpla her, faktisk. Ja. Men så, så det var godt å få det ut, og så ville jeg jo ta det på en feil. Jeg fikk faktisk fått en melding etter forrige sending av en av våre lytter som påpekte det, at Tommy Premack, du hadde rätt Steffen Borghorsen, du hadde feil. Mm -hmm. Der er 40 toner på kvarstein. Men det sa du jo. Det sa jeg, og du sa nei. Sa jeg nei? Du sa nei. Ja. Du sa bortimod nei. Jeg sa, omtrent, jeg sa det som... Det, det, det kan tolkes, tolkes dit hen ja. at jeg var uenig. Ja. Det er greit. Men. Det er for, men nå er det blitt gjort meg oppmerksom på at den retningen jeg kjører, i hvert fall en gang i uka, det er en del 40-soner der. Ja, det er, er, faktisk, det, er det, mye, dere, ja, det. Det er litt for mye, faktisk. Ja, det er det vi de har kommet... Idiotene har jo bosatt sig omtrent på veien, ikke ja. sant? Vi sier forbasker etter huse sine. Det er sånn at du, må, du må se det til høyreveien før du skal ut av Ja, det er for dumt. Ja, jeg synes det er gledig. bo gleder. på veien. Nei. Bo et stykke unna veien. Gjør det. så sånn at du kan... Kjøre på veien. Ja. Bo et annet sted. Ja. Så er ikke det det faktisk. Kjempetips ja, til som skal bygge hus nå. Og nå, Steffen Borgåsen, har skatt, skattelisten kommet ut. Ja, hæ? Ha, skattelisten. Har de kommet ut nå? Ja, det er sånn om det her forleden. Det kommer ut, og så tenker jeg, så, så jævla kjedelig. Ja. ja, det er kjedelig. Det, det er ingenting, og det stender i aviser, og den tjener ditt, og den skjekk var nabo min tjener. Jeg ja. gir vel i var naboen min tjener. Ja, det som er viktig er, hva, hva gir han til dig? Av de pengene han Nej den tiden var besledet, så kan han jo en liten slant, men... Fing <støk> til ditt, til Ja da, uh, til oss begge. Nei, ikke oss begge for så vidt, altså, eller det jo i den nasjonale kassa, så gjorde han ja. så vidt men men jag måste bara få det ut för att jag jag syns så det har jag fått minn en gång. Nej, där ser du. Och och men det tror jag är alltså det tror jeg som det kan vara. Jag har ikke TV. Litt. Du har ju liket TV. Aha. Du har ju TV-kanaler du TV då eller? eller har du det? Nej, jag får TV 2 Sumo. Ja, men tänker som om du skrupar på TV:n innan Nej nej nej, det kan ju vara en switch som på det viset. Nej, det är grejer utan, inte med. Det gör ju jag ganska Ja, det, det har jag slukat det oppdaterer seg for lite Rett og slett, og det er for kjedelig det som står der ja, ja. Og mye av det som står der er sånne der Abonnement-greier også Så da, da faller jeg bare av det, vet du På ja, ja. andre steder Så jeg er rett slett ikke på samma Nivå som jeg <laughs> ja, Det er jo en annen sak, da. men det, det er sånn, sånn Plutselig så får man jo helt sånn der Segregert eh, ja, ja. info uh, ja, Jeg visste ikke om Skattekrene var nei, en ting Nei, men det er det är fullständigt fullständigt ointressant i alla fall så ja, att det går inte men jag har ju det det, det en hemlighet vad altså, vet inte varför nej det är inte egen... de ja. altså, du måste scrolla ganska långt ner på den listan där för att hitta mer då uh, det er jeg vet inte varför det är en hemlighet egentligen sånn, er det um, lit privat vad man har i, i lön jeg vet ikke. Det er, jo, det er jo på en måte, så mye er du verdt da. Ja, og det er jo ikke noe greit at det skal måles i, sånn da. Min inntekt gjenspiller på en slags måte hvor mye jeg brydde mig om ting på et tidligere tidspunkt. Ja. Jeg kunne tatt noen valg tidligere. Det ser jeg jo i et eller annet at dere, dere møkene gjør det annerledes. Men det gjorde jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Jeg hadde ikke sjans. Jeg gjorde akkurat det jeg kunne. Ja. Det, det tror jeg det, <laughs> faktisk bare sier Trøstes gjøle med det du ja. Steffen Borgårdsen, jeg lurer på vi skal runde av med de fem Ja, vi kan bare gjøre det bare gjøre det. Ja. det er rett osslett slett Jeg med en overskrift eh, Som ikke hører så interessant Du kan si for deg og dine Svid pizza En til sykehus og det er jo et ganske Det er jo en ganske alvorlig sak det, Var det en er... sjokoladepizza? Nei, Nei heldigvis Flaks den, var, altså, den har jag tänkt lite på i det sista. den bedre i år då alltså? Ja, jag likar ju chokladkaka väldigt gott. Ja, ja. ja, ja. det var ju i större grad än att egentligen bara kake. Så det att jag fick lov att komma hit og, og, og få chokladkaka, det det nej det, det, det, ja, det, det, det var det kunde sätta pris på. Och den var nog egentligen när du kom in her sånt så luktade det så länge choklad i hela var långt sulten Ja ja. Det var det var trix med det. Men det er, sånn at det er jo en ganske alvorlig sak. Jeg, jeg har vært tett på aldri gjort det, men jeg vet jo, mange som har kommet hjem dritfulle og skal bare stege seg pizza og ja, bare det. kvile øynene litt. Grane, er ikke så, det et sånt kjempeklisjé nesten? Jo, ja, men jeg synes det er litt vittig, for en, en venn av meg som viser navnet ikke skal nevnes, for så vidt, jeg er jo Ørjan heter mm -hmm. som kom hem og var jævla det som på sørlandsk, sørlandsk heter Kjesken som på østlandsk da heter Fysen. Ja, alt dette stemmer. Ja. Alt dette stemmer. Ja. Og kom hjem og var jævla Fysen slash kjesken. Mm -hmm. Det han kastet inn i ovnen der, det var et pølsebrød. <laughs> det fikk han fortsette. Det hadde vært jævla godt nå med et pølsebrød. Ja. Nå kommer jeg hjem og er full og, og sulten. Jeg, jeg steg med et i ovnen. Ja. Det gjorde han. Og sovnet. Mm -hmm. Våknet og... Han sa ikke at han skulle spise det. Han skulle Nei, da, bare steg <laughs> Våkna opp av røykbelagt husretselett. Ja, det er mye røyk i et pølsebrød. Ja, ufattelig mye røyk i et pølsebrød, faktisk. Men jeg, det, det er en veldig av å ha det sagt. Jeg det festlig. Ja, det var. Jeg nevnte jo Doffe tidligere en gang vi hadde vært på en, på en fest. Eh, ja. en vil nesten si festival. Nesten festival. Ja. <laughs> men det, var vel, det ble en, en avslutning der hos Doffe, og jeg var nattsulten. Ja, som så mangt. Som så mangt. Og fikk det for mig at jeg er jo en uh, mesterkokk når, ja. når nattetimene har begynt <laughs> å samle opp. Ja. Og det å kombinere den denne sånn lyse varianten til vasa, den gulene, hva heter Frukost eller noe sånt da? Ja, ikke så mye å spise knekkebrø, altså. men det er noe, i hvert fall en utgave knekkebrø ja. der som er litt lysere enn denne husman Ja. Den sammen med noe egg og en god halv kilo med smør, og også er det bare å steke. Knekkebrød steikes Alt, ja, ja, ja. med egg og med smør, og så... Ja, for du smørte på dette og så i panna, ja. Nei, jeg, Nei. jeg tok jo en hel neve med smør i steikepanna, ja, sånn, ja. og så er det bare begynt å marinere det som i varmt smør. Mm. Kjempegodt, ikke sant? Men det så det her... jo ikke ut på det kjøkkenet. Nei, det kan jeg se for meg. Fyttegrisen. Han var det gott då. Där och då var det gott. Var nej, det blev så seigt och stäigt och det blev Det var inte gott i fulla igång. Nej, det var det blev ju inte något utav det, eller? det var väldigt vekt då. Jag vaknade upp igång. Jag hade tydligen fått med mig en Mecklenburg. Jag vaknade upp igång med en Mecklenburg på badlommen. Ja. Det är regniga jag hade fler. <laughs> ja, uh, var <laughs> det inte sidan? Ja. Eh, men när jag vaknade, när jag vaknade upp igång hade jag varit med Mecklenburg. Jag Mecklenburg på hem, satt mig i soffan och börjat och äta det. Och så här bara tippa till tida och så som x antall timer sier nå, så våkner jeg opp og våkner at jeg tygde for da helt tydeligvis våkner sånn litt grann sånn at du er ikke helt vågen, men du, er, du, du kjenner hvis noen liksom pirker på det Automat, faktisk, for... ja, rett og slett, så jeg våkna med munnen full av mat og begynte bare automatisk tygge og kom til meg selv og bare var i helvete det driver på meg for noe, jeg har tygget på 6 timer gammel mat som jeg bare lagde og marinerte seg i kjeften min, å <laughs> oh, fy faen så jeg var jo temmelig kjapt, så spytte du ut da nei, du spyttet det ut, ja, ja. det er jo dannet god har... nei, nei, ja. nå tok jeg det fatale valget og spyttet det rett ut men det er noe sånn Ja, neste uh, pizza-overskrift Neste overskrift uh, du brødrene Strandberg? Det gjør du Ja, han inne, bor faktisk i ditt område Ja, da kjenner jeg han sikkert <laughs> han, bor, han er sør for Bergen Ja, det gjør han uh, sørst, faktisk mm -hmm. Han, uh, han, så er det, de brødrene Stefan og uh, Robert Å oh, ja, dette her er jo uh, Det er jo han, Strandberg, han spiller fotball Ja, det ja. er vet jeg ikke noe med. Ja, men han får en robot där en duktig basist. Eh kontrabas så han spelar. Ja, vet du, att det är i alla fall Stefan Strandberg spelade fotboll för Rosenborg, men nej, han. han var i alla fall så. han. Han är god nog för start då, men Det är inte det, er ikke, det er han nog tänkt vara. Han är i Rosenborg. Det er De har två bröderna är från Venezuela. Jaha. De har lagt en film som hette Natt då pappa hämtas, som är en vilken sätt Anders Jönsson se han faktiskt, det har bestämts men får, för det verkar som en väldigt bra film. Um, som er en veldig alvorlig historie hvor ja, hvor faren kom og da tok ifra mora ei uansvarlig mor, to barn mm -hmm. liksom, i den tiden for det år siden her var ganske, eller, i ikke var en så vanlig sak for det var liksom mer sånn selvsagt mor det er jo sånn, ha. det, har kanskje sett den første episoden til Albert Aarberg det begynner nei. sånn det kan godt være det, det er muligens basert på en sånn historie Albert Aarberg, nei men i alle fall så det er en veldig, det er en veldig hvis noe er en veldig gribansrørende film, og veldig bra film, jeg har hørt, fikk Terningkast uh, høyt. Det har jeg her. Ta, nyttet du. Terningkast 6. Terningkast 6, faktisk. Ja, da. det her. fikk han her, her. Det fikk han her. Det, det er mye gode Terningkast-udjengelig. Da. har jeg uh, håndleddene med mig det, det er du. Det er jo godt. Uh, I alle fall så hadde da Feven, uh, for det endte med at uh, faren levde, uh, var i livet og fikk sett filmen. Mhm. Mm men døde kort tid etterpå. Ja. Og da har da Federnsvennen klart også å lage overskriften. Eh, lagde film om faren, tre uker etter premieren, døde han. Og det, da tenker jeg at, det, for utenforstående, som ikke, kanskje ikke vet som om denne filmen her, tenker jeg at, det, så det, ja, hadde de ikke lagt ut Men de fikk vel sine klikk da, helt. helt. Det gjorde de nok. Ja. Men litt, eh, litt lavterningkast til Federnen for den overskriften, jeg, tenker jeg. Ja, det er. Eh, Litt sånn, kallet på kanten Så var det jo en amerikansk dame som hadde syklet. Vet ikke om du har sett henne? Nei, hvis ikke du leser den nyheden jeg leser, så har du ikke sett henne? Nei. Hun hadde syklet, der kom Fader land med, reisefølget til Donald Trump forbi. Ja, hun ja. Hun, hun, ja. hun men... syklet, og hun var jo ikke, sånn, ikke sånn umiddelbart Trump-fan. Så hun rakte opp hånda, viste finger til Trump, og mistet jobben. Ja. Og så tenkte jeg, det er sikkert sånn en jævla kjæring Som bare, alle synes bare har vært irriterende Så har det ikke noe ta opp på Man blir litt i blir gira, vet du Du er full av sykkeladrenalin sant? <laughs> ja. Og du er... vet jo ikke altså, er, uh... Jeg vet ikke sykkeladrenalin adrenalin, adrenalin, Nei, det er ja. noe en ting Men jeg tipper jo at uh syklister og billister har jo, jo en sånn katt-og-hund-opplegg uh, ja, ja. gående allerede, ikke sant? Jeg tror nok når du ser det Kjermin Haug med svarte biler med amerikanske flagger på og, og sånt så skjønner du jeg tror nok hun visste ja. hvem hun visste finger til Og han har jo sikkert ikke holdt seg for god da til å kjøre den som bilen Tror du, tror du en... Trump har vært rasøl nok til å altså, i stedet for bare, ja ja, så må hun det at han har faktisk hentet opp vedkommende og funnet ut hvem i helvete har detta här och så ringde jag för de sagt ja det kan være She's fired. det det kan det kan det kan vara har fått sparken där men jag så det där eh så det bilde ja det är ju det är helt det er helt sjukt det är bilder av allt hele tiden alltså ja, det är er... tror du inte i det rätt så följer så är det nog jag ut jo det är det utan på bicken ja. ja men men det var noe så. De siste to overskriftene, Steffen Bargårdsen, er mm. en dårlig nyhet til meg, og en god nyhet til meg. Ja, riktig. Skal jeg la deg velge hvilke vi vil ha først? Vi begynner med den dårlige nyheten. Nordisk flyselskap har begynt å veie passasjerene sine. Dette var den, ja. Forbasker. Ja. Ja, da, ja, da, da er det jo... Det var ikke noe på meg i år, i hvert fall. Nordisk flyselskap? Nordisk flyselskap, vi ja. Vi sier ikke mer enn det. Nei, det sto, det sto nordisk. Ja. Det, var, det, var det var en god overskrift, ja, ja. fordi at det kan jo være... Ja, det, det kan, kan være svensk, Vestviken Air, ja, ja. ikke sant? For all del. Men, men i alle fall så er det kjempe... Jeg føler jo at nå starter de en trend her, ikke sant? Ja. Og så når jeg kommer på flyplassen neste gang, så er det oppovervekt der. Og så er det sikkert sånn litt sånn tall som henger høyt opp i lufta. <laughs> ja. På samme høyde som skjermene, og sikkert litt stort, og der du kan se kanslerte avgang og sånt, så kommer ja. det opp. Så der, han der, veier far med tusen kilo, veien. Men kanskje det burde vært... Øh... Jeg vet ikke helt, ja. men hvis man hadde billett... Øh... Ja, men jeg tenker, hva hvis du eller la oss at du er 240 lang da? Ja men... Hva skal du fly? Så veier du jo 140 kilo også da. Uten Og... du er feit, du er ikke bred, du tar ikke noe mer men plass. det har ikke noe å si det. Det er jo, det er jo belastningen på, det er jo... Det er jo, jo. Jeg, tror, jeg tror dette her er snakk om uh, etter hvert Ja, det er det vi tenker på. Jeg er litt for det faktisk, jeg er litt for det. Jeg for det, ja. Ja, da, jeg må si det. Så, men, men samtidig er det en dårlig nyhet for meg. Den gode nyheten for meg, den overskriften mm. med nyheten for meg, det er det at rød håret finner noen egen emoji, ja, men kan du ha svart-rødhåret-emoji, eller er det kun, uh, kun bleik? Uh, du færger nok kun sånn, sånn som jeg, holdt jeg på å si sånn, Du færger nok kritvidd og, og rødt i, i kontrastens navn. Ja. Hvem får dere den av? Uh, det vet ikke jeg. Jeg ikke. sier det sånn at det er jo dere som får det. Ja, ja, ja. ja dere får dere seg. Det er jo ikke rødhåret, det er jo rødskjegger. Ja. Det gjenger jo i noen av samme jævla kategorier. Det er jo et uh, slags type hår. Det, ja, visst er det det. Ja. Visst er det. det. Um, men det det var det var ju grymt Så fin avslutning att på det. Örtchig. Både upp och ner så. vi se, si det var en Kan vi säga si tack for oss och så får vi se vad kvällen bringar. Ja. Vi hörs där som oftare Og kall uh, fortsätter sända sända inting till oss eller til oss. oss mail på Tommy ett goda nyheter där nå. .no. Eh uh, oss melding på Facebook, uh, ring immer som för så vitt folk gjort då. Eh uh, Snapchat jeg har på, faktisk. Masse nude pics på Snapchat. Ikke, ikke send ikke nakenbilder til Tommy på Snapchat. Nei, jeg blir så rev med. Han blir så gira. Jeg blir ja. litt rørt her, vet du. Så jeg, ja. Han blir litt, litt rørt. Lett og Ja, du, en oppdatering ja. på den der, bare en avslutning her nå. Ja. Jeg har ut mitt eget triks på hva toalettbesøk angår. Ja. Låst to båser av to muligheter. Brukt ja. en. Funket det? Jeg var jo alene gjennom slappet, hele oppa da, selvfølgelig. Aldri slapp Men jeg var helt rolig. Jeg var helt i nirvana der, den tiden det trengte å ta. Da kan jeg jo ta med at jeg har jo følt opp en ting fra forrige ja. episode, og det jeg sa jo, eller, eller et par episoder siden, der jeg snakket om det at jeg, jeg har den oppfatningen at du kan ligge i 118 kilometer av timen, mm -hmm. i 100 zoner, for det at det spydometeret blir såpass feil. Mm. Havnet foran en politibil her forleden, ja. var ikke tøft nok til å også, rett og slett ligge i 118, men jeg 99. Jeg lå nok i 112... Ja, 112-13, tenker jeg lå i. Ja. Faktisk. Kjørte du svar på Ja. Og det gikk helt greit. Ja. Så kom jeg til denne 92. med Sandensparken, og da var jeg enda mindre tøvd. Da lå nok i 92, tenker jeg. Det, og da tok de meg igjen da. Heldigvis skulle jeg være av der, så det, det gikk greit. Men... Hvis det kommer ut for det her en gang til, så skal jeg prøve å følge opp og være litt høy for oss, så skal jeg prøve å teste den grensen helt ja. frem til det andre. Men dere der hjemme må jo absolutt teste det der. Sjekk hvor fort kan du kjøre for vi på det? Det er som det, det, for... det for oss, så er det ja. veldig, veldig bra. Det ja. uh, kommer nok ikke til å spytte inn om pengene er borte, det, det kan vi bara si med i gang. Men, men uh, i alle fall, for, fortsett å og, ja, like på Facebook og alt det der. Jeg tror du kan gi noen sånne der kommentarer på uh, takk, takk, iTunes. Takk, det er greit. Det vi stopper der. Ja, god kveld og god natt.